Надія Гуменюк «Танець Білої Тополі» Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» «Місто Харків, 2016 рік» Читає Таїсія Дружинович. Розділ перший Ледь-ледь розплющила повіки Перед очима дрібнесенькі гості ворсинки Сторшма на чомусь жовтогарячому гарячому із рудим і червоним. Здогадалася, це картатий коц, витканий у кольоровій тональності вохри. Коц, мабуть, старий і прагний перепраний, бо зовсім не віддає вовною. Натомість ніздрі лоскоче запах трав. Дивовижна суміш ароматів, серед яких домінує щось дуже знайоме. Ліповий цвіт, здогадалася нарешті. То, може, вона лежить під липою? Але ж над розквітлим деревом обов'язково роїлися б і гули бджоли, а тут тихо, як у вусі. Та й запах якийсь надто тонкий, уже добряче вистояний. Отже, це сухий цвіт. І бджоли апріорі не можуть гудіти, бо зараз осінь. А звідки вона знає, що осінь? Звідкись? Ще одне зусилля над неслухняними повіками. Краєчком ока вдається розгледіти смогастий тканий ходник на підлозі, а в кутку гнуті ніжки столика і двох сільців. Мабуть, і те, і друге від одного меблевого гарнітура. Поруч півколо блідого світла. Вочевидь на столику стоїть лампа-нічник. це ліжко з твердим матрацом, застелене старим коцом, розміщене у кімнаті. А кімната? Де ця тьмяна кімната? І як вона у цій кімнаті опинилася? Страшенно хочеться пити. Голова гаряча, вуста зашерхли й покрились твердою болісною шкіркою. Чого ж це так спекотно? Адже зараз осінь. Осінні айстри горілиць зайшлися болем. Це айстри горилиць, а вона долі лиць, обличчям у старий коц. Якби вдалося підняти голову, можна було б побачити трохи більше, принаймні знала б розміри цих апартаментів, у яких невід'як опинилася. Але голова гаряча й важка, як ціла земна куля, з горами й долинами, морями й океанами, а важка й неслухняна. Точніше, це не хоче слухатись шия і надає повернутись голові. А якщо все таки змусити її? Ні, болить, біль віддає у плече. Тишу сколихнуло чиєсь важкувати дихання. «Хто тут?» Заплющила очі і завмерла. Хтось підійшов до ліжка, закутив на ній сорочку й футболку, легенько торкнувся хребта і ретельно, міліметр за міліметром, почав промацувати тіло від шиї до лівого плеча, від плеча до попереку, а тоді в бік і знову вгору, до ребер. Доторки дуже делікатні й обережні, Ніби якийсь дивний звір ніжними-ніжними подушечками лап, зі схованими всередині пазурами, торкається і намагається промазати, що там у неї під шкірою. Щоразу по кілька натисків. Спочатку миттєві, але чутні, ніби погладжування, а тоді впевненіші, сильніші. Сталося, ніби якісь особливі промені просвічують її, палаючи в гарячці тіло, і огортають його за прохолодою. Зачаїлася, не озивалася, не подавала й знаку, що вже прокинулася, не знала, хто біля неї, чого цій людині чи справді звірові треба. Але, як не дивно, їй хотілося комога більше і більше тих прохолодних доторків. І ось диво промені метнулися над нею і перемістилися на праву половину спини. М'яка подушечка торкнулася плеча, зупинилася над ним і враз, наче всі пазури водночас випустила, пронизала ними беззахисну плоть. Вона голосно зойтнула і аж засичала. тіпнулась всім тілом, спробувала повернутися на бік, але не змогла. Біль, наче куля, пройшов від плеча до хребта, тоді до шиї, перед плеччя, розвернувся назад, по же траєкторії опустився до ніг і застряг у коліні. Перед очима попливли жовті кола. Знову на гаряча темрява і забуття. Та все ж замить, за мить, всього-навсього за якихось пів секунди, Продовж яких голова робила чверть повороту ліворуч, Перед нею промайнуло обличчя. Суворий лик аскета, Продовгуватий, ніби з мармуру витисаний, З різко окресленими рисами, Прямим носом, трохи випнутим вперед підборіддям, З глибокими зморшками біля вуст, з довгим волоссям, що сивою гривою спадає з голови і торкається пліч. Видовжені, темні із синюватою поволокою, як сливки-тернівки, очі краснули по ній і хутко сховалися під повіками. Ще півсекунди вистачило, щоб подумати. Це Бог. А вже ж, це Бог. Отже вона, раба Божа, уже на тому світі. Тепер доведеться прозвітувати про своє коротке життя на землі та про гріхи, яких встигла наробити. Ні, про гріхи, здається, не звітують. Потрібне якесь інше слово, інше. Намагалась пригадати, яке саме, але ніяк не могла. Не суди того, хто згрішив, бійся того, хто не кається.